بسم الله الرحمن الرحيم فصل في حكم الامر والنهي في ذي ما نسبا اليه نو دلته نږه بیان کوي چې د امر حکم د امر او د نهي حکم حکم چې کوم په ذیت کې ثابتې مثال ته مثلا امر شو تحرک حرکت وکړه نو د ذیت سرهږي لا تحرک راځي اورنګ نرلی اوس کو د ذیت راځي اوس کو نو تحرک زدرازی اوسکن نو د اسکن حکم سے مطلب دے كمکروح دے كمکروح دا لې چې تحرک امر سر عجوب راغې نو اسکن حرام دی که مکروه دی که مکروه تنذیریه مکروه تحریمی دی امر دې ته لګنه چې تحرک باندې عمل کې نو خام حدا اسکن وزن بچکې دمنه عنه شه نو د حکم سے شه ادا کرانگی تا مسل تو مثلا نه وکلا لا تتحرك حرکت مکا نو د دې ضد اسکل نو د دې ضد راضی امر اسکون راضی نو د دې اسکون حکم سره دا واجب د کمندوب د کمباح د کم مستحب دی امر مزرن ترالا فصل په حکم الامر او نهی حکم د امر او نهی کو حکم حکم پی ضد ضد کې منصب چې منسوب کول شي الیه د امر او نهی دی نه دو امر په حکم کې نه هی راضی ضد کې او ده نه هی په ضد کې هغه امر راضی اختلاف العلماء اختلاف العلماء فی ذلکا بدی خبر اکی والمختار عندنا او مختار زمونږ په نسبانه لاون زمونږه مسلک ور او د نورو مسالک ذکر کو والمختار عندنا او مختار عندنا زمونږ په نسبانه ان الامر امر چه دی امر به شی چه دی یکتزی کره ته ضد هی دا تقاضا کوي د کراحت د ضد د کشه لا ان يكون موجبا له نداجه دي مثبت شي د دي زيد د طرف او دليلا عليه یا دليل شي په د باندې فبرتور لاولې په مطلب زن په وکړي چې زمنګ پنځ باندې خبره اوم دکدا چې د امر طد یو شي امر وکړو یو شي امر دی او کو لکه مثلا مثلا مسلن تحرك نو په دې سره وجوب د تحرك ثابتې یا ندب یا ارسه به هر حال خو خپدې سره خو د کښې ثابتي کی عجوب یا نه د بغيره ثابتي کی خود دې اس د خپل اتفاقی د ټولو مسله د زموږ پر اسپرې د لاول اتفاقی را مسله راواله د ټولو پن دا باندې د اتفاقي مسله د چدې اس اثر پر حرکت کې نشته ځکه دا خو دې زید ده کنه لا تحرک دې نشي دې زید دې پدې کې خدا اس اثر نکي زکه امر دا متضمن نه لري نه ده د پ نه هي بالکل تاثیر نه کوي او بالکل نه ځان سره ثابت دي دا مطلب نشو چې لا تحرک ثابت شنه د دې په ځمن کې لا تحرکم څه ثابت نو څنګه په امر سره امر مقصود دي نو په امر سره نه مقصود ده دا اتفاقی مسله ده خبرم ځم او د کرانګي چې لا تحرک ش نه شو نو دا په تور ات... په نسبت باندې اتفاقي مسله چې لا تحرک سره سره نه په حرکت تا او په دې سره کراهت د نبی د حرکت ده یعنی ستاره پر د حرام دی یا مکروه دی د ثابتی کی خدام متضمن امر لرنه چې لا تتحرک یعنی اسکن اسکن د پدی کی اس د سیغا لر دتحرک نه د اسکن د پرواز د ناپاغي کی تاثیر کوي نو اسکن ثابتی نو د اتفاقی مسله ده چې تحرک د صرف دتحرک د پرلا لا تتحرک سرند دی سی کی سر ثابتی نه د اگید پرواز ده او ذکرانگی لا تتحرك سے اجداد دا نهې د پرده په اسکن کې دا تاثیر کوي نه اغه سره امر اسکن امر ثابتې پرتی شو دا اختلاف چې کوم دی نو دا اختلاف په سکیږي دا ځان پوهه کې په دې اختلاف کېږي اختلاف په دې کې دی چې تا د کمشه امر ورک نو امر تا د سو ورکو مامور به دلته حرکت ته حرکت کې مامور به چېرې حرکت ته نو آیا د حرکت چې کب زید ده د د ماموربهي کې چې کم زید ده چې سکون ده نو اب په منہی عنه سره متصسب کیږي کی او کبه نو متصسب کیږي کی. خبره پدې کې ده امر سره هوتوس تمای نه ثابتېږي خو امر سره چې کم ماموربهي د حرکت ده او دغه ماموربهي ده او چې پدې ماموربهي باندې ته عمل کې حرکت نو آیا سکون د مخاطب د پرب و کرح سره متصسب کیږي کی او ک نو متصسب کیږي کی. بھی بانے او چې پدې مامور به یې عمل کوي نو دا تقاضا ده د خبرې کوي او کنه کای چی سکون د دې لپاره بکرو شي نو دغه اختلاف ده دا کرنګي د دې زید راواله لا تتحرك صحیح شکانم آل. عدم الحركات دلته منهي عنهوده عدم الحركات څه چیرې منهي من عنهوده نو آیا جدا جد چې کم زید دې چې اغه سکون دې حرکت حركات دا عدم الحركات څه چیرې ده. نو ایل د مخاطب د پاره اغم مکروه ګرځي او ک مکروه نه ګرځ نو زمون پنځ باندې مساله دادا چې څه به خبره اومدک کده چې څنګه امر تحرک لا تحرک باندې نه ده لا یبکی نه دا غیر پرواز نو دک رنګي لا لاتحر... ح... تحرک تحرک سره حرکت ده واجبې کی د دې په ذیت کې دې اس اثر نشته په سکون کې اس ا سره نشته الب ته دومرره تحرک سره حرکت معمور نو دی نوچرې اس الته کې غ ک سه سه پیدا نه سکون د د مخاطب د پر من کې نو په تحرک باندې عمل نه راځي د oh. تحرک باندې د عمل رالو دپاره چېته حرکت معمور او هغه د د د پروواجبب کو نو دا تقازه د دی کوي چې سکون دی دغ دپه مرو شي. د دوجه نه دا تقازه کوي چې م موفاوت د لره که سکون دغ د پاره مرو نه کې نو دکه سکون چې دپره مکررو نه شي او سکونو نو د حرکت حاکت موربی باندې عمل نه راځيه د راګه د کهرغ دغ د پااره م نه کې اقان نو هغه مفاوت دی د سر دپ د حت تپاره نو نه وجن سکون اگر داغید ذید تکال کی داغید کرحد ذید تکال کی اور خدا خبرات ساده چکوڑے دغه خبره کی لا ان یکون موجبا له او دلیلا علی دا دو خبره کی نه دات د امر د سیغات تحرکدا په حرکت باند لا کی نو حرکت او تحرک دا اغه د طارد سکون نه پر نه موجب دی نه پد سیغه سره اغه ثابت کی او ند اګه باندې دلیل دي او دومره کدر خبره را خبر چې په حرکت باندې عمل لازم نو دا تقاضا ده چې سکون دي اپلنی نو اګه لره مکتزر او مکتزکم بیا د آیات ته اګه اکتیزان ده چې کم جاول لغیر ما جاول المنتوک غیر اجال لغیر المنتوک من تو کل سعد المنتوک ځکه دلته مونږ څه غیر منتوک منتوک نه ګرځو سلفز دلته راو بازو نا چې غیر منتوک ته منتوک راو بازو د دې معنا پیسې کو خبر همزه نو اغه اقتزان مراد د اقتزان مراد دل ته ضرورتن د تقاضا لغوي طور اقتزام مراد ده چې الک په تحرک په حرکت باندې عمل راځي ته تقاضا کوي چې د مخاطب د کېننه سکون د د لپاره مکروه وي خبر همزه نو د اقتزان مراد کم اقتضا ده اقتضا لغوي ده اقتضا استلahi نه نه نو دا غلله د اریده پرمسبت نه به غه باند دلیل <سؤال> تحرکو ته حرکت د لید کی دغه د پرواز ل پات شو اس کن نه د اغه د پرموجب دین یعنی اور سر ثابتی کیمنا او په اغه باند دلیل هم نه خو دوم را کتر کی دج تحرکو حرکت ته حرکت د تکاز کی مقاتب د پر سکون نه نسکو حرکت مکتزی د ده چې حرکت سکون د اغه د پره مکروه شی خبرم زه پت شوې او خبره دلته کې بیا دایې او استادې چې مکروه کله نکلا د مخاطب د پر چې مفاوید ویني کله به مکروه تحریمی اکله به مکروه تزہید امر په اعتبار سره چې امر په تکلیف تراني شي حالانکه تاسو دا بیا که څو دا چې تاسو خدا مستقیل خبره کوي چې دا د اغیره پر مکتزیدې او پاغي باندې دراتونه کوي چې دا اغره پر د مکروه کو نو په مکروه تحریمی باندې او مرو تحریم باندې عذاب ملاوی گی که نه ملاوی گی پاگی بانه نتیجه مرتب کی گی که نه مرتب کی گی حبرام مستقل پاگی بانه دلیل اگرزو نو جواب تاگی نا دو مسلکه دی دل تاکی اصل که دو مسلکه دی یاو دا اللہ ما فخر بس دوی با مطلاله مسلک تای چه اغر نسبت تفید تاکی او تفید دلته تا د دا شرده او مخالف شرشه باندې عذاب م خبران زید را لگن؟ مسئلتا مسئلان تحرک پا زیبان دی بل امر راولا لکا اکیم السلات اکیم السلات نو دلتا معمول بیهی شو خو ترکو صلات او اغم مفوویت تی چه ترکو صلات کی اموز پریده نو دا مفوویت نو دکا مفاوت الامر چه ده یعنی ترک سلا صلاح دا مخالف و شرح ده مخالف و شرح سکی عذاب کی من ترک و صلاح دا فقط کفر فایی بانی عذاب کی گنا نو اللہ ما فخر الاسلام بس دویر و مطلاله چکم په زید باندی باندې و عقاب مرتب کی نو دا اگه نسبت دی امر تنکه یعنی دکه سزا و عقاب دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا او در تکی بل مسلک اغدو اللہ ما ابو بکر جساس جس تے نو اغیر نسبت دی امر تکی اما رام زید انترا لگا ناگا نسبت دی امر تکی چے امرو او فا امر باندی عمل رانگئے فا امر باندی عملو نو دا سزا چے مرتب نو پا دی باندی مرتب کی امر باندې عمل رانگئے دا پا دی زد باندی نا مرتب کی گئی صحیح شو نو زد مکروح دے نو کراحت پا سزا <تصفح> امر د واجبنا په هغه مرتب کیږي خبر هم زه هم ترا لگا نه ها <تصفح> جی پردا او اعتبار سره شو او سزا چې په شنو اعتبار سره شو د امر د واجبنا شو نو دا کراحت دې کراحت د تقاضا د اقتضا د واجبنا جن چې د امر لره مفاوید ته خو سزا په اعتبار سر نه سزا په اعتبار سره چې په دې باندې امر سره نه تفویض راغی نو هغه د سزا نسبته چې تا کای امر تکای نو ده زمغه مطلب تا وکښ نور وضاحت بیا سناسو ور مخطار او مخطار په اکاویل او په ټول او اکوال کې اند نه زمون په نسبت نه ان الامر بالشي امر په یوشه سره یکت دي د تقاضا کوي تقاضه په لغوي تقاضه مراده کرهت زده کراحت د کرهت زده دغه شی چې زد دا زده مکروه کراهت تحریم سره دلانه نکته نقطه لیکله اذا لم يكن اذا لم الاشتعال به مفودا هر کله چې اشتعال پاغشی باندې مو پاوید نو د عالم تر وان کې ایزا یکنل اشتعال چې هر کله په اشتعال پدې زيد باندې د مو پاوید وی نو د کذې بیا مکروه تکرهت التحریم سرا د ک په د سر امر کود کی اله ک عبادت امر مسجد په امر سره ثابت کی وی لا داخل ولا ان يكون شيئ دکزيد موجبا له ثابتي شيئ امر ان يكون الامر جي امر موجبا ثابتون کي له دي زيد لرا په زيد باندې دلالت کوي په ثابتي او دليل عليه او دا خبر را چې د امر د دلیل شي عليه په دي زيد باندې لانو ځکه دا امر په شي باندې مثلا تقييم الصلاه شو امر په صلاه باندې ساکتون دا ساکت عنايري د ترک الصلاه عنايري د ترک الصلاه لكنه لكن يصح لكنه لیکن دومره ته د خبره د عمل چې د به یس بته بهی سابتږې په د سره حرمته زید د حرمت د ضرورت ضروره د حکمل امر دجه د ضرورت د حکم د عاممر نه چې هغه مطالبه کله د حکو اوکم د پوورژي اوغ به الله پوره کېږي چې مخاطب د مخب دپاره مقروف شي وستا د د حاج طرقه دي او ثابت په د طرق سره یونو ثابتن اوغوي ثابت به طریک الاقتض یوه ضروره په طرکې د اقتیض او د ضرورت سره. دوونه دلارتي نه په ترکې دداایات سره چې امر په دی بندلایت کله دی او پهغې سره ثابت شوی دی او چې کمم چې ثابت شي په ضرورت او په اقتض سره نه اوغ په اندازې د ضرورت بند نو معنا دا شوه که اما ور مکمل موکمل مفایت کېږي زید به حرام وي صحیح که نه ضید به مې تهریمی او که عمر سره سر نهمو توید کېږي د لاذا بیا الته کې نې کراحتم دشررتلی جوازوباتې لکه ممثل د مثللا دیوش د پاار ا داې دي لیکن مثل تو مثلا دو قیام دا پارا یو زد کو عودم دے یو جلوس, و جلوس و کو عودم یو تکیلو گولم دی یو قدقیدلم دی, دی حبرام جانترالا نو پدی یو زد سرا دے مثلا پا کم دا کم عمر او پاگی سرا قیام دے نو دا اپا جلوس اپا قود سرا پودکی حبرام جانترالا دکرانگی پیست جاز رم سکی پودکی د چې هر کله مفوض امر اغم ازداد اغم مفوض وي نو هغه بمکروه وي خبرم ځه ترلاګم کو کبه ازداد داسي وي چې هغه سره اغم مفوض نه ګرځي نو هغه بیا مباح وي هغه صحیح جائز وي خبرم ځه ترلاګم نو دغه خبره پکی ده خبرم ځه ترلا چې کله ازداد کثیروي دا او باز ازداد داسي وي مثال دي چې څنګه انګلیش ده چې اغم مفوض د امر نوي لذا نهقي كضر ضروره وجدان فاي كرهت نشتا اذا قام مفويد مامور بهندي وثابت بهذا الطريقه ده خوشا وفائده هذا الاصل ان لما لم يكن مقصود الامر وفائده او فائده هذا الاصل ده, ده, ده اصل من غب ضد كرهت ثابت ان لما لم يكن مقصودا هر كل تحريم غير مقصود بالامر فامر سر لم يعتبر داکه رحمت معتبر نکلیشه الا من حيث مگر تديه چې څررا انه یو فوت الامر چې دې مفوت امر دې ترکو صلات دې مفوت صلات ترکو زکات دې مفوت اتو زکات کې دې زکات دې نو فاذا لم يفوتو هر کله چې نفوت کئ نفوت کئ دې امر مامور به لرا نو کان مکروهن دې با مکروه امر لر نفوت کئ هر کله چې امر نهینن لم نفوت کئ نو کان مکروهن دا کنهي بسې دا, بس دا زید با فالامر بالقيام مثال پیش کی د مصب صورت کې دته مثال پیش کی تا کومثال مثلا حکم دی چې کله ته د مرکاتو کې نه احادیث کې حقوق راځي تبیا دریم رکعته پاسا نو اوسه کته په دریم رکعته داریک باندې سیدي امثال مثلا یو سکند به سکند درې سکند کې نهسته نو البته چې کوم حکم دی هغه ته نه پورت کې بیا داریک پاس دی دم رکعته مثلا پاندازي درې تصبيحات او باندې ایثار نشوي د طانا امر فوت نشو پاسې دي کیام دې برابر کو درم رکعت دارک پاسې دي نو دومره درې ناشتا کیام د مفوض امر لرنه دي لہذا د دا نه دي او مسې پاسې دي خبرم ځان ترلا او دومره چې د درې رکعت پاسې د سره اډو یا مثلا مثلا څلو پنځه نن ټکې نه بیا پاسې نو دا په واجب کې تاخير راځي امر چې کم امر د فرض اوجوب دي درم رکات پر سلورم لا ډایرک فاصا نو په هغه نقصان راځي په امر کې نقصان لازی خبرم زه ان تراله نو کوم مستقِل کې ناشته نه پانه نو درې مړه کات چې کوم کېمو مکمل پرې خورو او که ان ته هي تاخير دي کې وکړو نو په واجبو کې دې نقصان راوسته نو امر دلته د عجوب د پاره دی په هغه عجوب کې دلته کې داناسته مفوض ته پیصورتين او په یو صورت کې چې لوان بیا پاسې نو دا مفوض ته ده خبرم زه انو لہذا یو صورت کې مکروه ده دلته کې ضد او بل صورت کې مکروه نه ده نو مثال درته د خپل در مخکې تاسو ما مثالو په پېشتو کو مثال خپل ملوشه نو دی کلمر بالکیام لك امر په کیام سره سا رکات ثانیا یا رکات ثالثه ته لیس بناه عن القعود رکات رابعہ لیس بناه نهی عن القعود د قعود د کوود نه قصدن به تور کس کې نبی د قعود نه نشته کوود باندې دلته نه کی حتی تدې په یزا قاعده کده کې پدويم رکا او لمبي رکات باندې کې نهسته دويم ته پانه سيد حتی اذا كه ادا د لمبي رکات کې نهسته مقام او بیا پاس سيد لکسات کې نهسته ولا تفوت صلاه د موزه نفاس دي زکه د امر لرم مفوتو ندکو او د القيام زيد قعود او قعود د اوکو زيد اوکو صحیح څنګه هدم زيد اوکو چې غير مفوتو نشه لا تفوت صلاته ولكن هو لیکن سن است کراحت هغه سګي کی پیدا کیږي د تاخیر د وجنه د نفس ته خیر د وجنه سن است کراحت پیدا شو کوم رګدري کې نسته چې بالکل کم کې نسته انتای نبیه کراحتونه پیرا کیږي لکه نو سرطان مسلون باځي ا کسان د سکی معموله اندرونی ښه او بیا ډاریک پاسي نظر زمونږه مسلقه پدې کې نور مسالیکم دي پدې کې نور مسالیکم دی زمانگا مسلک او صحیح مسلک دارے پا یو کہ یہو مسلک دان دے دی واحدی زد دی نبیہ ہو بلکت تحریم ثابتی گی لگا مسلک تو مسلک ایمان آمینو ایمان دے دے یہو زد سے چھرے کفر دے چکل زد دی واحدی نبیہ تکازہ کئی د کراحت زد او کازدہ کا دی نو رہی نبیہ تکازہ در زدو لگی یہو مسلک پکی دان دے چکل آ مسلک تو مسلک امر دو عجوب دے پاری نو زد کے زید کی با کراحط حرمت ثابتی گی زیدہ حرام شید دلتا با وجو پی برابر شید اور چکال دلتاکے پا عمر کی ندب وی نو پا زید کے با چکم دے کراحط وی صحیح شکانا کراحط تنزیح بی مسل تا مسل نو آلتاکے اگر پا زید کے دمر مرتبہ دا عمر پا زید کے دمر مرتبہ کراحط یا تحریم آو یا تنزیح وغیرہ دمر ثابتی چی دلتا عمر پیسی شید درک کرانګي उलट کې راواله دلته کوم مسئله مثلا نهي د طره د کراهت تهریم ده نو دا هغه ضد عربه التکی وجوب راځي نو یو مسلک عربه کې دامن ده او یو مسلک هغه بالکل وی هغه په ضد کې اس شي نه ثابتې نو څنګه مسلک بینابین ده حضرت زه پرالان نو دا وایي مکمل څه نه ثابت دی دا وایي مکمل ثابت دی بلکې موه په اس کارنشته ضد کې ضرورت توجه او د ضرورت د وجنه دمره ثابت دي چې پښې سره امر یا نه مفاوته نشي او بل د مستقل حکم او متنوع نتیجه په هغه باندې نه مرتبط کوو نتیجه او ثواب هک په هغه باندې نه مرتبط یا د دې وجنه چې مخالفت د شرع دی نتیجه او ثواب نه مرتبط کیږي یا د امر د وجنه چې امر په دې سره څو ګرځیدل مفاوته ګرځیدل په امر باندې عمل را نو مستقل حکم یې هغه نه ګرځو وعلى هذل قول بنابري کول باندې زمونږه کول چې کوم شي یحتملو اي يكون نهي مقتزي في ضده اثبات سنت تكون في القوه دا کول دي ذکر کئ چې الک د نهي ضد چې یو شنه نهي شوی دا نو دا هغه ضد کې د اثبات د سنت شي ینه هغه شی دی سنت ګورځي خو یاد ساته یو سنت اصطلاحي دی ینه کول فعل تقریر د نبی صلی الله علیه و سلم هغه سنت مراد نه ده د هومغه پزید سره ثابت ک په ترکیه د زیدیت سره ثابت شې دی او شه نا نه هی دا نو د اگې زید مونږه سنت ک یانه د ک کول پکادي دومره کول پکادي څنګه چې سړې سنت موکده کای چې سړې نه هی نه بد شي نه مات نو ده نه غوړه اگې سنت نه مراد کم چې سنت اصطلاحی دی فعل کول د تقریر او د نبی علیہ الصلوۃ مطلب د دې داشې چې دی او شه نه نه هی او شوا د نو دا هغه ضد دی اغه کول کم څه کم په دومره مرتبه کې دا هغه کول چې څنګه چې سړی سنت مؤکده کوي د پردې چې په دې نه باندې عمل راشي او دا نه پوت نشي خدا کول چې کړه دا کول تاسو د هاشی ولم وکړه نه امام ابو زید د بصری رحمت الله علیه وي کتاب کول ما اډولېدل نه ویچای هغه زهور ائماو دا خبره ذکر کړي چې دا کول اډشته دی نه پهې باره کې چې ددې په ذت کې د را شي سرنتتی دا دیو کول د داغې دپاره دا دا یو مثاللم ذکر کړ دیړه هذا کولیه می له یکون ن شو چې نه دی شي مکته فی یت نه تقازهو کې پ خپل ضت کې اسبات په سنتتن د اسبار د سنت تتكونونو او شي د قت ته مرتب کې فکووتتی قوت کې کلواجی پیششان د سر د وا چې په نه ی باندې عمل را او دله مثال پیششکی بلهذا كل من د دیو جنم وای ان المحرم محرم چکم دی لم انه ی هر کله چنه کړه ش ان لبس المخيط د ګندل شي کپڑینا کان من سنت نبی په ضد کې سنت شو د او د چادر شو صدر شو هاجنه دو صدرای شي دلته په پیغمبر صلی حدیث کی رضی پیمبر اللہ علیہ السلام روایت تا ہے چلائی البس المحیمو الکمیس والن عمامتا ولی البورنس والس محرم چرین دی با کمیس او پرکیم امنا چی او بورنس بامنا چی یہ نو ٹوپا ہے او در کرنگی سراویل یعنی پرتک بامنا چی نو نگی بس د البس نو لائی البس دادی زید سشی شو یا البس شو سشی شو نو اس لبس دادی, دادی پزی نو هغه د سنت شي خبره زه هم ترا لګا نه نه د ری زده هغه سنت شي او لوبس د سبکه خامهخه ستر عورت په پټي عورت په پټي په عمل له سلام دغه سيزونه هغه نه کړی دي او دا تقاضا ده کی چې بدن بدې بیام پټي نو بدن پټول دغه د پر سنت شي نو کم سه کم دا سنت شو چې د دو اعده راځي چې یو رضا شو او یو څه شیشه ایزار شو خبره زه هم ترا لګا نو دا دا دا خبر چې ذکر کړی دی تقریبا تقریبا دا نور کتابونو کې د طریقې سره نور روان ورکم راغستره کتابونو د اصول شي کوم دی ورته امامان هغه د دې قایله لري چې دومره کدرې خبره ثابت کیږي په مرتبه د سګه د ورګري د سنت کېږي هغه د ضرورت او د اګتزاز د وجنه وم دقت کاندې خبره کوي چې په زید کې دومره خبره ثابت کیږي چې ا که به مکروه چې زید به زکه چې دا امر پروت نشی او که نهوي نید امر او دومره قدرې عاسابږي چې د نه مفاتو نشي کتو ن مست